Bueno, dudari gabe, eh, Ezker Artxaleak eh, Nazio izan duen bezala eta beste hainbat elagilea, alderdik izan duten bezala oso larritzat jotzen dugu, eh, sententzia hau eta sententzionek atzean duen guztia. Guretzat eh, ulertu behar da zer, zer bilatzen duten horrenako erabaki larriekin momentu honetan, Eta bueno, garbi helburua dute ezker hartzaleak azkeneko urte hauetan hartu duen bidea e, geldi alaztea Eraberean e, Euskal Herrian martxan den prozesu demokratikoa geldi alaztea, edo, bueno, gutxienez e, balintzatzea Eta Euskal Herrian sortzen ari den giro eta, e, bueno, motivazio positibio hori e, etxipeenera eramatea Ez dugu hori dela bilatzen dutena Baino, bueno, eh mesu hari batekin, eh gatoz, es baloazio aitrakuan, ustugu importante dela ezatea ez es dutela lortuko, es eh, aipatu dituan hiru helburuetatik bat bera ere, es azken finean ezkera hartzaleak gautu zendoa egin zuen eta aurrerapean izugarriak banditugu urte hauetan, ez gaituzte gelituko zentzu horretan baina ez gaude bakarrik. ezkera hartzaleak ez dago bakarrikan sektore zabalak dira gurekin bidea egiten ari direnak eta Euskal Herrian iluzio fase bat e, e, irekitzen ari ganenak ez gaituzte gelituko, e, naiz eta oso gorra izan e, sententzia hori pertsona batzuk e, urte eta sortzurtetara kartzeleratzea e, e, Bueno, sententzia horretan eta uste dugu oso importantea dela horretas jabettzen. Baino ten duan bezala e, aurrera egingo dugu prozesu demokratikoa e, geldi eszina da momentu honetan, e, gero eta indar gehiago biltzenari gara e, bidea horretan eta Euskal Herrian e, urrats berriak emateraagoaz e, izpiri gabe eta hori da guuretzat e, bueno, baloratzeko aden garrantzitsuen ez. Bueno, guztio horren aurrean baitare, eskera bertzaleak eh, hainbat ekimen eta mobilizazio deitu ditu. Irungo kaso honetan, irungo eskera bertzaleak bat egiten eh, du eh, mobilizazio eta ekimen guztioekin, zeintzuk izango ziren datozen egunetan izango direnen ekimenak. Bai, ezkera irunen ere bat egiten du e, bueno, e, Euskal Herriko hainbat eta hainbat alderdi sindikatuta araiz sozialek egin dute egin dituzten deialdiekin. Ez du gaztu behar atzo bertan, astelenean Euskal Gehiengo sindikalak burutu zituela iriburuetan kontzentrazio batzuk. Ostegunerako deialdia dago e, Euska, ego Euskal Herriko lau iriburuetan eh e, aurrean kontzentrazioak egiteko eta hor eh eskertzuelasgain beste hainbat alderdi politiko, sindikatu erail sozial askok eh egin dute ialdia, guk ere animatzen dugu bidazoako herritar e, guztiei e, parte hartzera eta batez ere eh guk ere bat egiten dugu ba e, larunbateako egin den manifestazio nazional zabal horretan e, parte hartzeko eh Oso importante da mountunetan erakustea Euskal Herrian e, erabakioiek ez dira ulertzen, Euskal Herriako gehiengoak e, aurre egin godiela erabakioiei, lehenbizi kalean adiraziz gure aserrea eta mobilizatzen, baina bigarrenik lehen esan duan moduan e, aurrera eginez eta indar gehiago bilduz e, bueno, eraikitzen ari garen prozesu demokratiko horretarako. Bukatzeko, bueno, hainbat eragilekin hitz egiten ari gara, ikastu ortearen hasieran gaude, ikastortearen abiatzean, e, bueno, e, kaso honetan zeintzuk izango ziren e, irungo eskeretabertzalean erronka nagusiak berria berri hontan. Gure erronka nagusia, e, eta bueno, dudari gabe, e, irungo markutik aratagoa doan helburua da e, prozesu demokratikoa hau garatzea, indartzea, baita gure eskualean ere, e, babesak nortzea, horreindik e, gehiago e, Bueno, erakitzen ari garen e, bake e, eta e, dem, e, demokrazioarako prozesu horren alde esku ere asko egin daiteke hori da gure lehen helburua eta bigarrenik jarraitza, jarraitza baita ere pos, indarri independentistak eta eskerretiarrak e, batzen eta no baita ere, bueno, askeneko udalaute eskundetan e, e, bildu koalizioa lortu zituen enbaitza e, hoien harira pos, bueno, benetan e, e, beste irun bat eskerretik edo legitzeko saiakera irmoa abiatuko dugu eta horrekin batera pues bon, egunerotasuneko e, e, erronkei aurregi